Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkat Jaya Negara. Angkat Jaya Negara. Ditulis dan diolah oleh S.T.Job Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Kali ini Mengetengahkan episode ke-10 Dengan judul Pendekar Bunga Putih Seri ke-273 ini Didukung oleh para pemain Tato sebagai Ratanja Henny sebagai Praharsini Henny Budiono sebagai Tribuana Lili Lilinur Indahsari sebagai Luhjinggan Lanti sebagai Puya Sono Sugiyakso sebagai Empu Lungah, Kiki sebagai Prajurit Dan Asdi Suhastra Pembawa cerita Selamat menikmati dia sangat menyesal dia juga merasa sangat berdosa karena telah membuat ramuan racun yang dapat mendatangkan malapetaka dia heran melihat sikap istrinya Praharsini Praharsini sekalipun bukan aku yang melakukannya sendiri tapi racun itu akulah yang membuatnya kau kan hanya mengerjakan perintah Gusti Ramapati Kakang oh, sebenarnya hati kecilku menolak kau juga tahu apa akibatnya jika menolak Kakang Jangan bodoh Kita sudah memperoleh Apa yang kita inginkan selamat tinggal Di lingkungan istana ini Kita tidak kekurangan apa-apa lagi Kakang Kau memperoleh gaji yang besar Kau mempunyai kedudukan istimewa Sebagai seorang tabib istana Banyak dukun-dukun pintar Menginginkan kedudukan itu Kakang Banyak tabib-tabib pandai Mengincar kedudukan itu kan kalau tiba-tiba kau kehilangan jebatan itu hanya karena satu kebodohan sepuluh dukun atau sepuluh tabib akan datang memperbutkannya. Prahar sini, apakah kau benar-benar sudah cukup merasa bahagia dengan iya. semua ini? Iya, aku bahagia kakang. Lihat saja kakang, aku senang mengenakan kalung perhiasan seperti ini. Aku juga senang mengenakan gelang perhiasan seperti ini dan semua ini ku peroleh karena jabatan suamiku. Aku bukanlah seorang wanita yang senang mempunyai pikiran muluk-muluk. Aku lebih senang menikmati barang-barang nyata seperti ini, Kakang. Baiklah, berharlah sini. Kalau kau sudah merasa cukup bahagia, baiklah. Aku tidak akan kehilangan jabatan sebagai seorang tabib istana. Kau tidak perlu khawatir. Kakang Ratanca, kau adalah orang kesayangan Gusti Ramapate. Kau tentu masih ingat Dulu waktu kita menjadi dua orang pelarian Dan kita hampir-hampir putus asa di tengah jalan Kemudian kita ditangkap di desa Bang, Desa kelahiranku Lalu kembali dibawa pergi ke istana Majapahit Dan akhirnya Gusti Ramapati mengampunimu Dan akhirnya Kita bisa menjadi suami istri Mau apa lagi sekarang kakang Kita berutang budi pada Gusti Ramapati apa yang kita peroleh sekarang ini Semuanya berkat kemurahan hatiku Seterama pati kakak Sudahlah, Raharsini Aku tidak mau bicara soal ini lagi Sekalipun kita mempunyai pandangan yang berbeda Tapi kau adalah istriku Dan aku sangat mencintaimu Bagaimanapun juga Aku akan berusaha Membahagiakan istriku Kakang Ratanja Kakang Ratanja Aku pun mencintaimu. Mestinya kita cukup mensyukuri keadaan ini. Percayalah, kita bisa hidup bahagia, Kakang. Kita bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya selama kau menjadi tabib istana. Dan harta itu nanti akan menjadi bekal kita di hari tua. Ah, Kakang Ratanja. Kadang-kadang kau mempunyai pikiran yang aneh. Kadang-kadang kau memperlihatkan sikap yang lembek. Aku seringkali merasa khawatir kakang. Aku takut Aku takut kau hanya akan menuruti perasaanmu saja Dan akhirnya Kita akan kehilangan semuanya ini kakang. Aku tidak ingin kau kehilangan jabatanmu Dan akhirnya kita terpaksa hidup dengan susah payah di luar Tidak kakang. Kau jangan lembek Aku akan mendampingimu Kita akan terus mempertahankan apa yang telah kita peroleh Dengan susah payah ini kakang. Lucingan, Ninih lucingan. Ia ya Gusti Putri. Jangan tundukkan wajahmu. Angkat wajahmu lu. Pandanglah aku. Siapakah aku ini? Ayuh lucingan. Jawablah. Siapakah aku ini? Gusti Putri adalah jenjungan hamba. Kau ini seorang dayang-dayang yang tidak tahu diri tidak percaya lagi padamu sekarang Kau telah mengkhianati aku Jangan kau kira Aku tidak tahu luh Kau sudah membubuhkan racun dalam minumanku Kau mau membunuhku bukan? Tidak Gusti Putri Tidak Jangan berdusta Kau telah meracuni aku Sekarang datanglah kemari Cepat luh Aku ingin membuktikan Bahwa cangkir minuman ini berisi racun Sekarang kau harus meminumnya Ayo lu Cepat minum Cepat Tidak kusup putri Tidak Tidak Kali Aku telah kena kutukan para dewa Para dewa mengirimkan mimpi buruk kepadaku Dan barangkali Hukuman yang lebih berat sudah menunggu Kakak Rakuti Mengapa kau seret-seret aku dalam komplotan jahat ini Selama ini Aku hidup tenang dalam istana Kaputren Gusti Putri sangat menyayangiku dan aku mempunyai banyak teman yang baik di sini Aku tidak pernah mengalami guncangan batin seperti ini Tapi sekarang Sekarang tiba-tiba semuanya berubah Hidupku tidak tenang lagi Tidak ada lagi makanan lezat Tidak ada lagi minuman yang bisa mendinginkan hatiku Bahkan Aku tidak bisa duduk dengan tenang Rasa-rasanya Aku tidak sanggup melanjutkan pekerjaan itu. Ayah. Lihatlah anakmu ini. Lihatlah lu jinggan, ayah. Dia sudah menjadi seorang pembunuh besar. Maafkanlah aku, ayah. Kau pasti akan kecewa sekali. Kau kecewa. Karena ternyata... Aku tidak bisa menjadi seorang wanita yang baik Aku telah melupakan nasihat-nasihatmu yang berharga Mataku telah menjadi buta Dan telingaku menjadi tuli Semua ini gara-gara seorang laki-laki yang bernama Rakuti, ayah Kakang Rakuti Mengapa kau syarat-syarat aku dalam komplotan jahat ini? Mengapa kau harus datang? Mestinya kau tidak usah datang dalam kehidupanku. Nini Luhcinggan menangis terseduh-seduh di tepi pembaringan. Tubuhnya semakin kurus dan matanya cekung. Dia menjadi serba salah. Tiba-tiba Luhcinggan bangkit. Kemudian tangannya meraih gagang lemari. Pisau. Barangkali... ...pisau ini akan segera bisa membebaskan aku. Ya, lebih baik aku mati... ...daripada harus menanggung siksaan seperti ini. Lebih baik aku menyusul ayah. Tidak ada gunanya aku hidup seperti ini. Alangkah tajamnya pisau ini. Alangkah runcingnya pisau ini. Jika aku menancapkan ujung pisau ini tepat di jantungku maka dalam sekejap aku akan segera bebas aku tidak perlu lagi menghadapi semua ini aku akan terbang tinggi melintasi pohon-pohon mengarungi lembah dan hinggap di puncak gunung oh, Kakang Rakuti besok istana kaputren ini akan keker dan kau tidak perlu terkejut kakak Kau tidak akan bisa menjumpai aku lagi Kau hanya akan melihat tubuh lujinggan terbujur kaku Kaku dan dingin Maaf kakak Maafkan aku Aku tidak bisa meneruskan pekerjaan itu Aku tidak bisa membantumu lebih banyak lagi Niniluh jinggan menggenggam pisau erat-erat. Dia sudah bertekad mencabut nyawanya sendiri. Mata pisau berkilat-kilat tertimpa cahaya lampu dinding. Mata Niniluh jinggan terpejam rapat. Sementara air matanya berderai keluar dan bibirnya gemetaran. Selamat tinggal kakang raguti. Selamat tinggal semuanya. Maafkanlah hamba Gusti Putri. Lu, lu jinggan? Kau punya? Uh, ada apa? Tidak, lu. Aku hanya ingin menengokmu saja. Sejak siang tadi, kau tidak muncul-muncul. Kukira kau sakit. Uh, aku, aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa. Kepalaku agak pusing. Untuk apa pisau itu? Oh, uh, Mengapa kau memegang-megang pisau itu? Uh, uh, tidak puyah. Benda ini peninggalan almarhum orang tuaku. Dulu kami tinggal di Bukit Kedung Peluk. Dulu pisau ini sering digunakan orang tuaku untuk bekerja di ladang. Setiap kali teringat orang tuaku, aku selalu ingin melihat benda ini puyah. Pisau itu tajam sekali, Lu uh, Iya Jangan bermain-main pisau tajam itu Nanti tanganmu terluka uh, Aku bisa menjaga diriku, Puya Tapi benar, kau tidak apa-apa, Lu Kau tidak sakit? Tidak, aku tidak apa-apa Kalau begitu, baiklah Aku sudah ngantuk sekali Aku mau tidur Selamat malam, Lu Selamat malam, Puya Pintu kembali tertutup rapat. Buya melangkah pergi. Sekarang Luh Jinggan kembali sendirian di ruangan biliknya. Dia masih duduk di tepi ranjang. Dia duduk sambil mengamati pisau tajam yang masih terselip di tangannya. Kemudian perlahan-lahan pisau itu terangkat. Tangan Luh Jinggan gemetar. Aku harus mengakhiri semua ini. Biarlah aku mati. Aku sudah tidak tahan lagi menghadapi siksaan ini Lebih baik aku mati Mata Luh Jinggan kembali terpejam rapat Dia menggenggam pisau dengan kedua belah tangannya Luh Jinggan terkejut Dia seperti mendengar suara empur Ayah kandungnya yang sudah pergi beberapa tahun yang silam Luh Luh Jinggan Luh Jinggan anakku Apa yang akan kau lakukan itu Luh? Ayah Benarkah aku mendengar suara ayahku? Benar lho. Kau mendengar suara ayahmu. Di mana kau ayah? Di mana ayahku? Mengapa aku bisa mendengar suaranya? Aku bersemayam di lubuk hatimu yang paling dalam anakku. Aku tinggal di pusat pikiranmu sekarang ini. Aku dapat melihat apa saja yang kau lakukan. Jangan lho. Lepaskan pisau itu Ayah Aku sudah tidak tahan lagi ayah Aku ingin pergi menyusul ayah Aku tidak kuat menahan siksa seperti ini ayah Aku kasihan padamu lo Tapi aku tidak dapat membenarkan sikapmu ini Jangan bodoh Kalau kau percaya pada kekuasaan di watak agung tidak mungkin kau mempunyai niat sejahat ini. Manusia mempunyai kewajiban memelihara kehidupan, bukan merusaknya. Menyakiti diri sendiri adalah perbuatan tercela, apalagi menghilangkan nyawa sendiri adalah perbuatan paling terputus. Jangan lu. Jangan lakukan itu. Sejahat-jahatnya makhluk hidup dia tidak boleh menghilangkan nyawanya sendiri. Jadilah manusia yang pasrah. Manusia yang sanggup menerima keadaan. Jadilah orang yang rendah hati. Sebab ketahuilah. Persoalanmu tidak akan selesai walaupun pisau itu menancap di tubuhmu. Dan jiwamu melayang. Sadarlah lu. Kalau kau sanggup memikul beban hidup sekalipun sangat berat, tanpa mengeluh dan tanpa menuntut, percayalah, Dewa Tak Agung akan melimpahkan karunia-Nya karunianya kepadamu. Mau menerima keadaan adalah bukti kepercayaan kita pada kekuasaan Dewa Tak Agung. Sekali lagi, Jangan bodoh. Seekor binatang yang paling hina sekalipun tidak akan menghilangkan nyawanya sendiri. Sedangkan kau manusia. Kau makhluk paling mulia di antara makhluk-makhluk lain yang bertebaran di bumi ini. Apa kau tidak malu? Ayah. <tuh> Kan aku ayo maafkan lu Jinga anakmu ini Jinggan terbaring di atas seranjang Pisau tajam sudah tersimpan kembali di tempat semula Sekarang pikirannya menjadi sedikit tenang Tapi hati kecilnya masih merasa dikejar dosa Luh Jinggan mendesah perlahan Sekarang aku baru menyadarinya Ternyata aku telah terjebak Mungkin saja Kakang merakuti sengaja menjebakku Memperalat diriku Mana lagi Aku benar-benar mencintai laki-laki itu Dia tiba-tiba saja datang Dan mengisi hatiku Selama ini Aku hidup kesepian di istana Kaputren Aku memang membutuhkan Belayan kasih sayang seorang laki-laki Dan kakak Rakuti datang Memenuhi keinginanku Tapi Akhirnya aku harus menebusnya Dengan harga yang sangat mahal Agang Rakuti, mengapa kau harus datang padaku? Mengapa kita harus bertemu di Purisa Saji? Mengapa aku menurut saja, ketika kau membujukku untuk mengadakan pertemuan-pertemuan gelap di pinggiran kota Raja Majapahit? Mengapa? Mengapa semua ini harus terjadi? Sekarang aku sendiri yang susah. <tuh> Baiklah. Aku sudah terlanjur melangkah. Seluruh pakaianku sudah basah kuyup. Aku tidak mungkin mundur lagi bukan? Hah? Tidak. Aku tidak mungkin mundur. Tapi aku juga tidak akan meneruskan pekerjaan jahat itu. Aku harus menghentikannya. Saja menyempulkan wajahnya dari balik punggung bukit Bumi menjadi terang Luh jinggan bergegas melangkah menyeberangi ruangan pendopo Istana Kaputren Buya berlari-lari kecil di halaman samping Kemudian menghampirinya Luh Kau mau ke mana, Luh? Uh, aku ingin menghadap Kusti Putri Beliau masih terbaring di ruangan dalam, Luh Kita Para dayang-dayang tidak diperkenankan menghadap Aku harus menghadap beliau, Buya Mengapa kita tidak menyiapkan sarapan pagi seperti biasanya, Luh? Ini masih terlalu pagi Kita masih mempunyai sedikit waktu Mau apa kau ingin menghadap Gusti Putri, Luh? Ini adalah urusan pribadiku, Poya Luh Jinggan kembali melangkah Pintu ruangan dalam dijaga dua orang prajurit Luh Jinggan bergegas menemui mereka Mau kemana? Saya ingin menghadap Gusti Putri Gusti Putri sedang sakit? Beliau tidak bersedia menerima siapapun juga Tolong prajurit Tolong sampaikan kepada beliau, Luchinggan ingin menghadap. Dua orang prajurit jaga itu berusaha menahan Nini Luh Chinggan. Tapi neniluh jinggan mendesak. Akhirnya salah seorang di antara mereka masuk ke ruangan dalam. Tak lama kemudian dia sudah keluar kembali dan Luh Jinggan dipersilahkan masuk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.